З цими словами Бенсон вийшла з кімнати, а Юлія зробила так, як їй порадила мати. Коли вони прокинулись, у вікна світило яскраве полудневе сонце, а в кімнаті міцно пахли вечірниці й троянди. Що це? вражено вигукнула Юлія. Що це? Мій сон? Та, озирнувшись, побачила на спинці канапи на якій вона спала, — чудовий букет-квіток. — Крейслер! Любий Крейслер! — лагідним голосом сказала Юлія, узяла букет і замріялась. Княжич Ігнатій прислав служника запитати, чи дозволить йому Юлія годину посидіти з нею. Юлія швидко вбралася і пішла до тієї кімнати, де вже на неї чекав Ігнатій з цілим кошиком порцелянових чашок та китайських ляльок. Юлія, добра дитина, могла цілими годинами гратися з княжичем, бо щиро його жаліла. В неї ніколи не вихоплювалось жодного глузливого чи зневажливого слова, як в інших, а надто в князівни Едвіги. Тому княжич найдужче любив товариство Юлії і часто звав її своєю маленькою нареченою. Чашки вже були розставлені, ляльки впорядковані, і Юлія саме звернулася до японського імператора від імені маленького Арлекіна. Обидві ляльки стояли одна проти одної, коли зайшла Бенсон. Якийсь час вона стежила за грою, тоді поцілувала Юлію в чоло і сказала «Ох ти моя, люба, добра дитина!» Запав присмерк. Юлія, якій на її бажання дозволили не з'являтись до столу, сиділа сама в своїй кімнаті і чекала на матір. Зненацька почулися легенькі кроки, двері відчинились, і до неї зайшла князівна, бліда, мов смерть, застиглими очима, в білому вбранні, мов примара. Юліє, озвалася вона глухим голосом, Юліє, назви мене дурною, розбещеною, божевільною, але не відштовхуй від свого серця. Мені треба твого співчуття і твоєї розради. Тільки надмірне збудження, страшне виснаження в тому огідному танку довело мене до хвороби. Але все минулося, мені вже краще. Княжич поїхав у Зігарцвайлер. Мені треба свіжого повітря. Погуляймо трохи парком.